És dimecres 15 de gener a l'informatiu de Ràdio Palafrugell conversarem amb Salomó Marquès que demà presenta la seva darrera publicació Una veu de l'exili, les cartes del mestre Josep Vilalta febrer del 1939, abril del 1941, demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Avui al Teatre Municipal, també a les 7 de la tarda, hi haurà l'acte de presentació de l'any Josep Pallac. Repassem les paraules que el president de la Fundació Josep Pallac, en Josep Maria Soler, ens deixava a la sintonia de Ràdio Palafrugell al voltant de l'acte d'aquesta tarda i de les activitats previstes per commemorar aquest any. La informació comarcal ens portarà a explicar-vos quina és l'empresa guanyadora per fer la segona fase de les obres de l'Espai Medes. En aquest informatiu d'avui també us recordarem que l'Àrea de Medi Ambient organitza una exposició fotogràfica per recordar els 10 anys de la nevada del març del 2010. I acabarem posant la mirada en el cap de setmana i és que els trompats han organitzat per aquest cap de setmana al Museu del Suro diverses conferències al voltant de la convivència. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 15 de gener i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a la biblioteca, una doble activitat podríem dir, i és que tindrà lloc primer la presentació del llibre del darrer llibre de Salomó Marquès i a continuació doncs, hi haurà la projecció del documental Mont Marquès al combat de la memòria. Eh, del llibre de una veu de l'exili, les cartes del mestre Josep Vilalta, febrer 1939-abril 1941 de la projecció d'aquest documental, en parlem amb el seu protagonista, Salomó Marquès. Bon dia. Bon dia. Gràcies per, per atendre la nostra trucada i doncs, per comentar-nos una miqueta els detalls de la que serà aquesta activitat doble. Com eh, deiem hi ha la presentació del llibre i també la projecció del documental. Si li sembla, començarem pel llibre bé. I, i explicarem doncs, què, què és la darrera recuperació que vostè ha publicat al voltant dels mestres que, que es van exiliar després de la Guerra Civil, oi? Sí, bàsicament és un, són els, les cartes que el mestre Vilalta des dels camps de concentració d'Argelers i des d'altres camps de treball a l'exili, escrivien a la seva dona, que també era mestra i també estava exiliada quan passen la frontera, ell passa cap als camps de concentració i la seva dona, mestra, amb un altre grup de dones, s'exilien i són acollides a Lourdes amb una residència uh -huh. i al cap de pocs temps, a través de la Creu Roja es, es localitzen un per altre i es comencen a escriure i aleshores jo vaig tenir la sort de, de parlar amb ella, amb la Maria, en Arbona, i ens va deixar veure les cartes, les cartes de, del seu home, i vàrem començar a llegir se i nosaltres vàrem ràpidament a insistir que allò era un testu, testimoni històric, vull dir, allò no és una novel·la, no són unes memòries, era el que ell escrivia l'any 39, el 40, el 41, des dels diferents llocs, i ell ens va dir que de cap manera, que això no es podia publicar. Mm -hmm. o sigui, jo suposo que devia tornar a llegir ella tot el record devia, i devia dir que... Ens va dir pràcticament això, que quan jo sigui morta feu el que vulgueu, però mentre jo sigui viva això no es publica. Uh -huh. i fa pocs anys eh, es va morir, quan ja ha mort ella la seva filla, que també érem nosaltres i anava insistint a la seu mare, mare que això s'ha de publicar que això s'ha de de cap manera anava diguent ella i doncs fa uns anys la, la filla ens va dir, ella i el seu company que viuen a França i diu, mira, nosaltres hi hem pensat i doncs eh, ens agradaria que es pogués publicar i mira, a partir d'aquí va ser com vam començar a treballar a, a llegir a, a ordenar-los bé, a posar-hi notes a peu de pàgina en la mesura que sabíem alguns noms propis que anaven sortint allà d'altres mestres i companys seus, i finalment ha sortit el llibre per sort nostra, doncs, finalment s'ha pogut publicar aquest llibre, també doncs la voluntat en aquest cas de, de la seva filla doncs ha fet uh, possible doncs aquesta publicació tant, uh, com, com dèiem vostè ja, ja ha treballat amb, amb altres uh, publicacions referents a mestres doncs, que van haver de marxar en aquest cas ens centrem només en la figura de, de Josep Vilalta també de, de la sí. seva dona, la Maria Florença que és qui rebia sí, sí, aquestes cartes com, com no sé si va ser fruit de la investigació d'altres llibres que ha fet, d'altres publicacions que el va portar a la figura de, de Josep Vilalta. Sí, de fet, eh, quan vam anar a veure en Vilalta, eh, en ja fa anys, eh, érem a Narbona parlant, investigant i fent llavors, recollint la història d'en Josep Mir, que era un mestre de Sant Feliu de Guixols que estava exiliat i que vivia a Narbona. Uh -huh. I nosaltres sabíem que a Narbona hi havia altra gent i va ser a través d'en Mir que ens va portar a la tarda després de dinar a casa de la Maria... La, la Maria Florença, la dona d'en i va ser a, a, a partir d'ell diguéssim i sempre quan investiguem després preguntem ja una vegada la gent ha parlat i anem agafant confiança després els hi preguntem sempre no teniu per res? i a vegades pot sortir una fotografia pots, i així va ser com va sortir les cartes d'ell però com vam arribar en Vilalta i les seves cartes, ja feia anys que investigàvem, i va ser gràcies a, a, a un company seu, que a més a més eren amics, en, en Mir i en Vilalta, són exiliats que es varen quedar a Narbona i van continuar, varen ser els pocs que varen poder continuar treballant de mestres perquè feien d'ajudants de la càtedra d'Espanyol en l'institut, en Mir, en l'institut de Noies de, de Narbona i en Vilalta en l'institut d'Homes. Però va ser gràcies amb un altre mestre que, que vàrem trobar en, en Vilalta. Uh -huh. uh, doncs aquest, fruit d'aquesta investigació i una miqueta de, de, doncs, de, de la casualitat al final no? també, sí. doncs arriba aquesta publicació uh, estem parlant d'aquestes cartes que durant tres anys, no?, entre el 1931 sí, sí. i el 1931 uh, uh, bueno, Josep Vilalta va enviar la seva dona uh, estava en, en camps, uh, ell estava en, can, en un camp de concentració, bueno, en diversos camps de concentració sí. No? Sí. aleshores uh, no sé si ens pot explicar una miqueta que, que, ben bé què s'explica o què li explica Vilalta la seva zona. Eh, mire, básicamente les cartes tenen un esquema general que és a dir el, el primer paràgraf sempre és, és la, el, el record de dir, Maria t'acabo d'escriure falta una carta, t'he enviat, he parlat d'això i encara no he rebut, o sigui queda clar que la correspondència entre ells dos, sempre pel mig hi ha alguna carta que encara no ha acabat d'arribar i això no falla mai, t'estimo molt Maria falta una carta, espero que la rebis aviat jo avui he rebut, això és el que va explicar en el primer paràgraf, sempre això no falla, és un, un, un paràgraf com aquell qui diu, amb, amb, amb expressament situacions diferents, però sempre allò, el neguit de què eh, la Maria encara no acaba de saber totes les seves cartes. I després comença a explicar la història dels camps però bé la història i per tant el testimoni aquest és, és, és esplèndid i al mateix temps és molt dur. La gana que passen, el tracte que reben, el, el temps que fa, les baralles o vegades les tensions que hi ha entre els mateixos exiliats, les ganes que tenen de marxar, l'ajuda dels companys que, els hi, que són des de París i que els poden ajudar per dir que ara hi ha possibilitats d'anar cap a Mèxic o d'anar cap a Amèrica. Sí, però ara resulta que no. Eh, ara sembla que hi han entrat els alemanys, les notícies que els arriben després, Espanya, molt filtrades, o sigui, és una història constant, eh, plural, molt variada, i que va sortint, que, que va parant, després explica també quan surt dels camps, perquè hi ha un moment que pot sortir dels camps de concentració uh -huh. i té la possibilitat de, de treballar en els camps de treball, que són més suaus, no és viure allà tancat a argelers, però vol dir que després ells han d'anar a treballar als boscos o a treballar d'altres llocs vigilats, que cobren un sou miserable, però ja no és, diguéssim, la misèria i la duresa d'estar als camps. I bàsicament van explicant això, van explicant això les ganes que té de veure-la, les possibilitats que té de marxar del camp, mirar veure si troba feina en una escola, però resulta que no, però esclar, va explicant la, la, el neguit de marxar, ja, ja, ja te l'imagines, no? Mm -hmm. Doncs eh, un bon testimoni la, la, sí, la gent que, bo, que pugui bo, bo, bo que pugui doncs, assistir a aquesta presentació i després doncs, també, doncs, òbviament, pugui fer-se amb la publicació doncs, eh, un bon testimoni del que va del que passava la gent eh, en, aquests, eh, en aquest període, després de la Guerra Civil, en, en els camps de concentració doncs, que hi havia al nord de, de Catalunya, a la Catalunya nord, podem dir, a França, sí, sí. Eh, en algun d'aquests, crec que hi ha a Sant Sabrià, no?, també. Sí, eh, i el, el primer el d'Argelés, perquè tant a punt n'arribaves, la primera platja que trobes és Argelés, uh -huh. i per tant en allà hi va haver el primer, però és que el al costat mateix d'Argelers, seguint la platja, és com si fessis, diguéssim, de l'escala a Roses, vull sí. dir que seria tot el golf, un camp al costat de l'altre n'hi havia tres, Sant Cebrià i Sant Ciprienc Ciprià, eren mm -hmm. tots allà un al costat de l'altre. Doncs eh, aquesta activitat, aquesta presentació d'aquest llibre, que tindrà lloc, recordem, demà a les 7 de, de la tarda, i eh, a banda d'aquest llibre, Salomó, no sé si volem alguna, si vol comentar alguna altra cosa, crec que, a més a més de les cartes, això sí, m'agradaria preguntar-li, hi ha un altre material eh, en, aquest, en aquesta publicació? Bé, bueno, en, en, en el llibre eh, hi ha les cartes, eh, per, per pensar en, en que això llegirà gent que pot llegir-ho i que ens agradaria col·legir gent jove, vull uh -huh. dir cap de 80 anys que aquesta gent no han sentit parlar de la guerra, que no han viscut tot això, hi ha una introducció meva d'unes 30 pàgines explicant què era l'escola durant la República perquè els, els lectors tinguin, puguin comparar què va passar amb tota aquesta gent i a casa nostra doncs l'escola com va quedar. Després hi han posat fotografies també, fotografies que ens ha donat la família que són esplèndides perquè no és només el text, sinó que a vegades hi ha fotografies que parlen per elles mateixes. I encara darrere hi hem, hi hem afegit una, una cronologia uh -huh. de fets eh, polítics de l'època per, per anar explicant, sobretot pensant en els lectors, de dir, perquè si parles de la Guerra Freda, si després parles de la Segona Guerra Mundial, de tot el que va passant, uh -huh. que la gent ho pugui lligar -ho amb la història que estan llegint, que és dels anys 39, 40 i 41. I després potser el que hi ha que és més anecdòtic però que jo crec que és molt sintomàtic és el preu del llibre hem fet un llibre que eh, val 5 euros, que uh -huh. és el que val un paquet de tabac per què? ho fem precisament perquè la gent el pugui comprar, que no diguin que, que, que els llibres són cars, en uh -huh. aquest cas ens hem espavilat i hem fet una edició jo crec que l'edició és molt, molt digna però al mateix temps doncs, relativament barata perquè el pugui comprar tothom i per tant quan nosaltres anem a presentar el llibre i explicar-lo també el portem i oferim la possibilitat que la gent que vingui demà, si el vol comprar, doncs que el pogués comprar allà mateix. Doncs eh, ja ho veieu, un, un incentiu més eh, per poder eh, doncs, llegir aquestes, aquesta, aquesta veu aquesta veu a l'exili, en aquest cas doncs, de de, Francesc, de Josep Vilalta. Eh, com, eh, com ha comentat eh, Salomó, doncs, també... Eh, aquesta voluntat eh, de, de que els fets que van passar ara doncs, ja fa 80 anys pràcticament sí. perdurin en la memòria per a aquells que no les van viure sí. i, i, i per tant doncs, també lligat amb això hi ha la projecció d'aquest documental eh, Montmarquès, sí. el combat de la memòria. Sí, sí, o sigui la idea nostra és recuperar la memòria. En un país que ha passat 40 anys de dictadura amb una democràcia mitificada però amb una democràcia que ha callat moltes coses uh -huh. nosaltres que mirem endavant Miram endavant, però per mirar endavant volem saber d'allà on venim, per tant creiem que és bo i necessari doncs que la gent vagi coneguant doncs, què va passar, perquè no es repeteixi i per altra banda saber d'allà on venim, per anar tirant endavant. En aquest cas concret nosaltres creiem que aquesta història d'aquest mestre ens pot ajudar a entendre molt després què va passar l'escola d'aquí durant el franquisme i com ha anat millorant i canviant i modificant-se l'escola i per tant són elements que ens poden ajudar a pensar el futur. Uh -huh. Doncs eh, nosaltres avui des de Ràdio Palafrugell volíem fer un uh, petit testet no? del que podran uh, escoltar i podran veure doncs, demà les persones que, que ho vulguin a la biblioteca de Palafrugell amb aquesta presentació de, del llibre i també la projecció del documental agraïm doncs, a Salomó Marquès que hagi tès la nostra trucada i esperem que la presentació de demà, així com doncs, també futures presentacions i que el llibre en general doncs, sigui, sigui tot un èxit també de vendes amb aquests 5 euros, recordem que només eh, a aquesta publicació. Salu Marquès, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim a l'informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, posarem la mirada en un acte que tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 7 i que té en relació amb l'any Pallac que presenta el lema per l'educació i el compromís social. Aquest és el lema que acompanyarà a tots els actes que hi haurà durant tot aquest any 2020 i el, avui obrirà el, el tret de sortida el donarà Salvador Cardús, que serà l'encarregat doncs, de presentar els actes de commemoració del naixement de Josep Pallac a través de la seva conferència Educar un compromís amb el futur tot pensant en Josep Pallac El president de la Fundació, Josep Maria Soler explicava a Ràdio Palafrigill quins seran els actes que hi haurà arreu de tot el territori català. En aquest informatiu però posarem la mirada en aquest acte de presentació que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palà-Frugell, Josep Maria Soler destacava la presència del doctor en economia Salvador Cardús, el qual és una figura que coneixia també el mestre empordanès hem pensat què eh, quan vam començar a preparar la cosa doncs que el doctor Salvador Cardús era una persona que coneixia coneix, coneixia en Pallac coneix eh, llargament el món de l'educació des de molts vessants eh, i és una persona de que eh, amb el seu amb el, la, amb el seu eh, títol de la conferència, el compromís amb l'educació del futur mm. i amb el subtítol, tot pensant en Josep Pallac ens pot arrodonir per eh, però molt i molt bé aquest tret de sortida de, del que serà l'any Pallac. A més de la conferència Educar un compromís amb el futur tot pensant en Pallac durant aquest acte també s'explicaran les principals activitats de l'any Pallac. D'altra banda, des de la Fundació també han volgut estrenar un lema que acompanyarà totes aquestes activitats que es faran per l'educació i el compromís social, com us hem comentat és el lema escollit perquè defineix el pensament de Pallac. Pallac. Josep Pallac era una persona totalment compromesa socialment uh -huh. eh, i eh, que l'educació per ell i la política eren dues cares de la mateixa moneda vull dir, perquè el que educa fa política i el que fa política ha d'educar. Aleshores, l'any Pallac eh, eh, diu, any Pallac per l'educació i el compromís social. Uh -huh. eh? Aquest és el lema i ens sembla que redoneix molt l'esperit Pallac. D'altra banda, des de la Fundació Josep Pallac durant l'any passat ja es va començar a treballar per aconseguir el suport de, de diverses administracions públiques. La primera que, va intentar, que es va intentar aconseguir ser la de la Generalitat de Catalunya, així d'entre les moltes sol·licituds que reben, Josep Maria Soler destacava en aquesta sintonia que l'any Pallac ha esdevingut una commemoració oficial de la Generalitat. La primera precisament que vam intentar va ser eh, la que dius, la Generalitat de Catalunya, que mm. l'any Palac fos reconegut com a eh, una commemoració oficial durant aquest any eh, 2020. Eh, aleshores això eh, es va treballar des de principis del 2019 i afortunadament, doncs, eh, eh, amb el Consell executiu de, de, del novembre, penso que era el 5 de novembre del 2019, doncs es va aprovar. Mm. Després de, de passar a diversos sedassos, diguéssim, les dues i pico o més de commemoracions que es presenten anualment, doncs, esclar, només en reconeix oficialment unes poques. I hem tingut la sort de que, eh, i això també diu molt a favor de la figura de Josep Pallac, eh, doncs, aquesta commemoració hi ha entrat. Per tant, és reconeguda per la Generalitat. Eh. Així, doncs, amb el president de la Fundació Josep Pallac fèiem un repàs dels actes que hi haurà durant tot aquest any també posàvem la mirada en l'acte d'aquesta tarda de Salvador Cardús que donarà el tret de sortida a les activitats de l'any Pallac. Avui, recordeu, a les 7 de la tarda al Teatre Municipal educar un compromís amb el futur, tot pensant en Josep Pallac. Sobrepassat l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, és moment per a la informació comarcal que ens portarà avui fins a l'Estartit i Torruella de Montgrí, perquè ja es coneix quina serà l'empresa que s'encarregarà de fer la segona fase de l'espai Medes, en aquest cas és Artífecs Infraestructures. L'Ajuntament de Torruella de Montgrí i l'Estartit ha adjudicat per un valor superior als 670.000 euros la part pendent de l'edifici del moll central, el tancament de la seva façana exterior i la construcció de l'escala exterior. Tenen un termini de cinc mesos per tal d'executar aquesta obra. L'empresa de Cerdanyola del Vallès ha presentat l'oferta més avançada ajosa en el procés de licitació engegat a finals de l'any passat en el que també hi competia excavacions Empordant. En paral·lel i dins del projecte també s'ha adjudicat en una licitació feta en quatre lots la contractació dels Servei de Direcció d'Execució Material de l'Obre, Control Econòmic de l'obra, Coordinador de Seguretat i Salut en Obra, Control de Qualitat, Legalitzacions d'Instal·lacions i projecte de Certificat Final d'Activitat. Els lots primer i segons se l'han en les empreses Edap Arquitectura SLP i Assistència de Coordinació de Seguretat, mentre que el tercer i el quart han quedat deserts. Per aquesta fase, l'Ajuntament compta amb una subvenció de 350.000 euros del Pla de Foment. Encara quedaran, però, per fer una tercera fase pressupostada en 640.000 euros i una quarta fase pressupostada en 360.000 euros. Tot plegat es preveu que estigui acabat el 2022. El cost total de l'espai meda serà de 2,2 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament ha aconseguit 1.400.000 en subvencions de diverses administracions com la Diputació, o els fons FEDER de la Unió Europea. L'espai Medes està cridat a ser el centre de referència i de difusió dels valors mediambientals, culturals i turístics del parc natural en el seu àmbit marí. També esdevindrà un instrument de promoció al servei de la dinamització econòmica local. Per últim, hem d'explicar que complementarà la seva activitat amb la del Museu de la Mediterrània, que serà l'equipament de referència de la part terrestre del parc. Tornem cap a Palafrugell per recordar-vos una entrevista que us vam oferir Fa ja uns dies amb Marqueres, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, al voltant de les activitats i de les conferències que l'Àrea de Medi Ambient està organitzant per recordar la nevada del 2010. En paral·lel, a més a més, hem de recordar que s'està doncs, demanant la col·laboració ciutadana per fer una gran exposició fotogràfica per recordar aquella efemèrida. Marqueres parlava a ràdio Palafrugell al voltant d'aquesta nevada dels 10 anys i explicava que aprofitant aquesta data s'organitzaran diverses conferències al voltant de la meteorologia i el canvi climàtic. Farà 10 anys, sí. Eh, volíem aprofitar aquesta efemèride, amb números rodons, 10, per també eh, bueno, donar a conèixer... Eh, la nevada en si mateixa i aprofitar doncs, això la l'afemèrida per també tractar el tema del, del canvi climàtic, de la sostenibilitat, l'emergència climàtica i social que, que, que, que gira entorn a tot això. El dia 13 de febrer hi haurà la jornada inaugural on explicaran el perquè de la nevada del 2010 i els efectes que va tenir. Es podrà descobrir meteorològicament per què va nevar aquell 8 de març del 2010. Suposo que d'alguna manera o altra tothom hi té... Uh qui tingués memòries ja en aquell moment capacitat de recordar, d'alguna manera o, o altra va viure aquella nevada. I els dies posteriors, també. Doncs és la manera de recordar-ho a participants, si, si poden aportar material doncs, per poder fer aquesta exposició, i si més no, també venint el, a la jornada inaugural, que és el dia 13 de, de febrer, que ens explicaran el per de la nevada i els efectes que va tenir. Mm -hmm. O sigui, meteorològicament, per què va nevar el dia 8 de març? I una de les activitats previstes eh, també és una exposició fotogràfica i de vídeos que la gent que va viure aquella nevada pot eh, enviar a l'àrea de Merambient. Si es vol participar en aquesta exposició, els interessats han d'enviar aquestes fotos a l'adreça nevada2010 arroba palafrigill.cat. animava a tothom a participar-hi. De moment és una exposició que s'habilitarà a, a, a la sala d'exposicions del mateix Museu del Suro, per tant també serà visitar no només els dies de que fem les conferències, sinó que serà dintre d'aquesta sèrie d'exposicions temporals que, que ens ofereix el Museu del Suru. Mm -hmm. uh, de fet, uh, la idea és inaugurar l'exposició el, el 8 de febrer. Doncs a més a més d'aquesta exposició fotogràfica, com us hem explicant, també hi haurà diferents activitats i conferències programades, totes elles amb l'objectiu de donar a conèixer la nevada en si mateix, però també eh, volen tractar altres temes com el canvi climàtic i la sostenibilitat. L'emergència climàtica i social que gira entorn a tot això esdevindrà el tema principal de totes aquestes activitats. Eh, com us dèiem, doncs, també s'han organitzat una sèrie de conferències al llarg d'un mes que aniran des del dia 13 de febrer fins al 12 de març i la darrera de les activitats serà el 14 de març i en aquest cas Marqueres destacava que tenen la intenció des de l'àrea de Medi Ambient, de portar una persona mediàtica que parli sobre el tema i que faci un bon tancament d'aquestes conferències i d'aquestes activitats organitzades per recordar la nevada del 2010. Recordem que totes les persones que vulguin participar envien les seves imatges ho poden fer a través de l'adreça electrònica que s'ha habilitat que és nevada2010 arroba I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i comencem ja a posar la mirada en activitats que tindran lloc aquest cap de setmana i avui doncs ens centrarem amb en els trompats i és que recordem que organitzen aquest cap de setmana el cicle de conferències Llavors de Convivència. Durant dos dies, diferents ponents i experts passaran pel Museu del Suro per parlar d'igualtat, diversitat i, sobretot, de convivència. L'objectiu del cicle, que va començar a gestar-se fa més d'un any arran, del manifest No Callarem és donar veu a les diferents opinions, però sobretot aportar solucions i idees que ajudin a fer un món més just i igualitari. Són declaracions de Marc Casanovas, president dels Trompats a Ràdio Palafrugell. Bàsicament, eh, el que volem amb aquestes conferències, que llavors de, de convivències és un cicle de conferències i també hi haurà una reproducció d'un documental, és eh, crear debat i, bueno, i que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 hi haurà actors locals que, que vindran a parlar de com ho veuen aquí a Palau El cicle s'iniciarà dissabte 18 de gener a les 10 del matí amb la conferència de Shakir Eljomrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, acompanyat, en aquest cas, de Daniel Ortiz, artista i activista d'origen peruà que viu i treballa a Barcelona des de l'any 2007. La seva tasca s'enfoca en temàtiques vinculades amb la immigració, la idea de nacionalitat, la feina, les diferències, entre les classes socials i la qüestió de gènere. A partir de les 12 els seguirà la taula rodona Convivim la diversitat a Palafrugell a partir de l'experiència dels coordinadors i usuaris del pis assistit Tallamar. En aquest pis, ubicat a Palafrugell, hi conviuen 10 joves migrants de 16 a 18 anys sense referents familiars. Des del pis assistit es vetlla perquè aquests joves tinguin assegurades les seves necessitats bàsiques, a més d'oferir-los recursos lúdics i formatius per tal que puguin optar a noves oportunitats facilitant la seva inclusió social. També es fomenta que els joves participin en la comunitat, assistint a activitats organitzades per entitats del municipi, així com altres serveis, propostes i festivitats que es realitzen a l'entorn. Per la tarda, tancaran la jornada a les conferències de Carme Fanoll, cap de gabinet del rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Marc Vergés, mestre d'educació física a l'etapa d'educació primària i jugadora i educadora de futbol formatiu al Girona Futbol Club. De la Taula Rodona com influeix l'esport i la cultura en la convivència a Palafrugell amb la participació del Club Ambol Garbí, el Club Hoquei okay Palafrugell i les associacions juvenils Birres Braves i Els Trompats. Diumenge al matí, a partir de les 10, el cicle finalitzarà amb la projecció del documental Negre de Merda i el posterior debat amb els seus protagonistes Daura Mangara, Manel Serrat i Abril Martí. El cosmetratge explica la història de superació del raper banyolí Daura Mangara, immigrant de segona generació. Aquest documental musical es va estrenar l'any 2018 i va guanyar el Premi del Jurat i del Públic a la categoria d'estudiants del Festival Inèdit. De ben segur que seguirem parlant d'aquestes conferències que han organitzat els trompats al voltant de la convivència i podrem escoltar també les paraules de Shakir Eljomrani, el conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i dels altres protagonistes que passin durant tot aquest cap de setmana per al Museu del Suro en aquestes conferències anomenades Llavors de Convivència. Els podeu escoltar, tots aquests protagonistes, a través de la nostra situació Antonia, al 107.8 de l'AFM i també a través del nostre portal web I fins aquí aquest informatiu d'avui dimecres, 15 de gener. Nosaltres us recordem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que passa al nostre municipi, seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, allà doncs, actualitzem totes les notícies que passen a Palafrugell a l'instant i, per tant, doncs, si voleu ser dels primers en assabentar-vos de tot el que passa al vostre poble, a l'estat,